Esteu escoltant Dia Lliure a RAC1. Santi López Villa. Bon dia, què tal, com, com estem? Com estàs? Doncs encantat de ser aquí amb vosaltres, novament. Igualment. Us recordem que el Santi és psicòleg, que treballa com a consultor de, de recursos humans i com a coach personal i professional, i és autor del llibre Resert, que no sé si encara es troba a les llibreries. Bé, bueno, ara ja costa una mica. Ara ja costa, però... és que ja fa... Ara ja té un temps, eh, aquest llibre. Ara ja té un temps. Té un temps. I no en publicaràs un altre? Sí, bé, bueno, ara, just després de Semana Santa, surt un llibre compartit amb altres autors, eh, molt bonic, que parla sobre la solidaritat, i, bé, bueno, són diferents històries que, que, bueno, que hem escrit entre crec que 14 o 15 autors... Ja en parlarem. Ja en parlarem. Eh? Ja en parlarem d'això. Però sí, sí, hi ha ja, ja, ja planning, hi ha ja planning. Avui, però, el tema protagonista de la secció deiem que és molt pel·iculero, però és ben real, és la traïció. Mm. Sí, sí, bueno, pot ser pel·liculero perquè potser ho fem, ho volem veure així, però la traïció és un element que està molt present a la nostra vida ja des de que naixem, no? Eh, moltes vegades pensem que la traïció només, com tu dius, surta a les pel·lícules, ens passen dos o tres cops a la vida i, en realitat, ens hem deixir. Sí, la, la traïció és, eh, és aquell fet que en succeeix cada cop que es desconfirma una expectativa que teníem sobre una altra persona. No? Eh, és, eh, estar aquests dies pensant com definir-la, i en una d'aquestes conferències que vaig fer per aïe tan en tant eh, vaig trobar una definició que em va agradar molt, i era precisament que és una lesió, una lesió en la corda de la confiança entre les persones. Mm? Una lesió en una la lesió. corda de la confiança. Mm. I clar, com més amics són aquestes persones, com més propers o properes les tenim, mm. més es trenca aquesta corda, més mal fa, diríem, no? Més mal pot fer, sí, sí. No obstant, tampoc és una qüestió de tenir molta confiança o poca confiança. No, perquè, perquè... pot la Clar, teva empresa. Clar, pot trair la teva empresa. I pot no? ser que no tinguis confiança. O pot trair un polític, o pot trair, doncs, un equip de futbol, o pot trair, fins i tot, Déu, pot trair, no? Al llarg de la història hem trobat molts eh, casos escrits i no escrits de, eh, de gent que s'ha sentit traïda. Per, per Déu, no? o quan a algú té, doncs, li cau una malaltia doncs, molt gran, a sobre doncs, diu, ostres Déu, per què m'has fet això? No? M'has traït, estic enfadat amb tu. Vull dir que, eh, la traïció és un fet molt, molt consumat al llarg de la vida de qualsevol ésser humà. Com s'acostuma a reaccionar? Eh, perquè abans mm. estàvem parlant sobre les traïcions, eh, una miqueta quan, quan hem començat el programa, la redacció, abans de, de venir aquí al directe, i, I el Roger deia, a mi em sembla que no m'han traït mai. No em sento traït. <ríe> doncs és una gran sort. Eh? Entre altres coses, perquè quan parlem de traïció, hauríem de parlar de dos grans actors. El traïdor i el, i el traïd. traït. Correcte. I un que no agredeix més aquell qui vol, sinó aquell que pot. I el que dona permís a l'altre perquè t'agradeixi d'alguna manera és un mateix. I per tant, trobem moltes vegades que eh, hi ha grans desconfirmacions al nostre voltant de relacions... Eh, amb altres persones, però no ens afecten. Eh, som capaços de, entre cometes, perdonar. I, és esclar, pues, eh, en aquest cas hi ha molt el paper de la persona eh, eh, traïda, no? Eh, per tant, eh, la traïció és un fenomen molt present al nostre voltant, però té molt a veure eh, amb la percepció que cada un té a l'hora de eh, recollir, d'afectar-se per aquesta emoció. Però és inevitable que en algun moment o altre et sentis traït, o no? Pot sí, haver... clar. Home, I potser el Roger no se'n recorda, no? Però segurament en algun moment de la seva vida ha tingut expectatives sobre algú que no se n'ha complert... O, o què? O, o és possible viure sense sentir-te atraït? Home, jo crec que seria el gran, el gran objectiu, un dels grans objectius de qualsevol persona, perquè la traïció és un, natura, és un fet natural. El fet de que algú descompleixi les expectatives sobre, sobre tu, sobre la, relació, sobre la nostra relació, doncs és com normal. De fet, les primeres traïcions es solem tenir quan som molt petits, Eh, amb el fenomen aquell de l'apego no? amb, amb la mare la forma que nosaltres tenim de relacionar-nos amb aquell, amb aquella desconfirmació del que jo pensava de la meva mare del meu pare, dels meus germans, etc el com visc jo això fa que jo pugui ser una persona més adulta més madura, més feliç al cap i a la fi eh, no és eh, tant aquella persona que rep moltes traïcions com aquella persona que és capaç de digerir-les molt bé mm -hmm. i, i té una vida tranquil·la eh, eh, és interessant aquesta pregunta que has comentat Diu, quan, jo, quan algú em traeix a mi, eh, què em passa? En mm? D'entrada hem d'entendre que la traïció és, és un fenomen reactiu. I eh, podem tenir diferents camins. Un, que ens recordi una emoció primigeni a nosaltres, que és la por. Quan nosaltres ens traeixen, eh, sentim por. Pensava que em parlaries de la ràbia, veus? Eh, eh, ara t'explico, ara t'explico. Sentim por, però la por no sempre es manifesta amb, tan clarament. Simplement queda darrere. Però la, la por té una, una sèrie de filles, d'emocions que són filles seves. Una d'elles és la ràbia. La ràbia, la fúria, l'odi, la tristesa, en aquest cas patològica, no? La tristesa... Però per què sents por? Perquè, en principi, jo penso, si a mi em traeixen, el primer que em surte eh, és que a mi em farà ràbia. Val, et fa ràbia, però... Però, eh... però por... Oh, perquè resulta que la persona que tu et traies sí. t'ha desfet un tros del teu món. Un món on tu estaves segur. Recorda que és una lesió en la confiança. La confiança fa que jo pugui anar tranquil per la vida, amb aquella persona, amb aquella inseguretat, diria. Clar, clar, i aquesta inseguretat a les persones ens fa por, perquè clar, tu imagina't que el nostre marit o la nostra dona ens traeix. al nostre món... El nostre món on jo estava segur, on jo estava recerat, on jo tornava cada dia al niu pensant que allà trobaria aquell aquell allò s'ha desfet. Per tant, és pànic el que et Clar, clar, clar, no tens tota la raó. I la por es manifesta de moltíssimes maneres a la vida. Una d'elles és amb la ira, amb l'odi, amb la venjança, amb l'enveja i, evidentment, amb l'agressió. Mm? i, i l'agressió pot ser molt subtil en cada un dels casos eh? i és molt visturínica eh, molt moltes vegades ni tan sols serà aparent però hi és mm? Mm. Eh, la història és tot això, tota aquesta reacció és molt automàtica eh? és quan ens deixem emportar per aquest fenomen de la por doncs es pot manifestar de moltes maneres i el pitjor de tots d'aquest camí n'hi ha un altre, eh? ara en parlarem però el pitjor d'aquest camí és que una traïció només una, n'hi ha, ha moltes eh, a la vida però només una i això tots si fem una mica de, de memòria eh, a eh, la nostra vida en recordarem i visualitzarem persones, eh, una sola traïció pot destrossar la vida, tota una vida, a una persona. Eh, per què? Perquè quan aquella persona em va trair a mi, eh, vaig sentir tanta por que el vaig enviar a prendre ben molt més enllà de les antípodes. Però no solament això, un cop ja l'he enviat a prendre ben i ha dit que no, hi haurà mas, mai més relació amb ell, etc. Eh, desconfies, de tot. desconfies de tot. I la teva vida s'enfoca i es predisposa, eh, i es configura entorn a aquella emoció. I com ho frenes, això? <ríe> Parlem-ne, avui, avui clar, en parlem d'això. Justament, mm. no? O sigui, quan quan t'han fet mal mm. i perds la confiança, Correcte. que sembla natural, no? en principi mm. és una reacció que dius que és normal, quan li han fet mal, per exemple, una persona que ha patit una infidelitat, i aleshores desconfia després de qualsevol altra relació, diu, no, perquè em tornarà a trair com, com ho evites, això? O sigui, tu no li pots dir el teu cas, doncs no pensis això. No, clar, evidentment. M'agradaria no centrar el tema de detracció només en temes de, parella, no, ja ho sé. en temes de parella. Però societat. ho he posat com a exemple perquè sí, la gent s'ho sí. imagini. I, i és, eh? molt gràfic, és molt gràfic. Però a, a nivell de política també la gent se sent molt traïda. I això és... A, a, a, a, a Però comú... no afecta igual, eh? O, Vols dir? O pitjor. A nivell de política? Molt, molt. O si sigui que un polític no fàcil que tu t'esperaves t'afecta igual... És el desencant dels pobles que és l'època que estem vivint ara. Un desencant total. Si les persones que van viure la transició ens veiessin a nosaltres pel forat d'un pany, es posarien les, les mans al cap diu. però quina anestèsia tenen aquesta gent? En quin món viuen? Ja. Com és que... I clar, això no és més que un cúmul de... Però fa mals diferents. És molt potent aquest mal, eh? És un mal global. És un mal que té conseqüències molt greus, molt Perquè greu. la gent es desencanta, etc etc. però una traïció a nivell de relació humana mm. et fa mal a nivell de sentiments. Sí, sí. els polítics sí. no et fan mal a nivell de sentiments, et fa mal que et desencantes. i que no? Bueno, perment no hi compartixo. crec. Que fa... tu sí que fa mal de sentiments. Molt. <laughs> Molt, molt. I lo Ara pitjor de tot... uvius, no? Pit... No. <laughs> no, però lo pitjor és que, mira, tu quan vas al metro i veus les cares de la gent avui dia, vull dir, la gent va molt entristida, podria dir, amb unes cares de, de, de, de sargento, però però, però, però una... és una cosa bàrbara. I, evidentment, això és el nostre dia a dia com a societat, perquè potser aquella persona surt del metro i entra al bar a veure amb, amb el seu amic i ja una mica, doncs, doncs canvia la cara. Home, sí. el, nostre, el nostre tarannà diari com a societat és de poca participació, de poca motivació social en general i, i poca implicació en la vida política. I això, evidentment, té un cost molt elevat en l'existència que nosaltres podem tenir amb els nostres polítics d'avui dia i amb les expectatives que podem tenir en la societat d'avui dia, a mig i termini. I això són coses cas, molt greus. No ens molt... posarem d'acord perquè ho veiem de formes diferents? <laughs> però ells és l'esperts en la matèria no, però sigui quina sigui la teva reacció és a dir si eh, tornem a lo d'abans eh sí. si a tot fa mal i desconfies a de tots què, fa, què fas aquí? Necessites Bé, ajuda? O... Evidentment, evidentment. Algú que ens pot eh, rescatar d'aquest cicle, d'aquest bucle que ens, en el en que ens entra la traïció, eh, doncs sol ser alguna persona de fora. Eh? I, bueno, posaríem dos grans moments. El primer és tranquil·litzar-nos. Eh? La, la, la, la traïció d'entrada ens, ens, ens torna molt, ens, ens machaca molt no? la vida, ens posa doncs, molt furiosos, amb molt odi, ens, ens reactiva molt. Eh, hem de cercar la calma. I la persona que tenim el curs ha la seva funció, en qualsevol cas, és de tranquil·litzar aquell qui no té calma. Eh, distracció, eh, passejos, poder parlar... Eh, estem parlant de, de, de coses molt bàsiques, de, de tranquil·litzar-nos, de poder verbalitzar, de poder escriure, de, plore, de poder plorar aquell, aquell dolor que en realitat sentim, no? I poder parlar no de l'odi ni de la venjança, sinó de parlar, en realitat, de la por que a mi en fa... Mm. això que m'ha succeït. I quan abans podem parlar en termes de por, millor. millor. Perquè mentre estiguem parlant de quanto le odio... De quan... ràbia no, eh? Clar, més de por. Hem d'anar una mica més enllà. una mica més enllà. I el segon pas, clau. Eh? Fase clau, quan ja estem una miqueta més tranquils, qüestionar-nos eh? per què ha succeït això. Intentar comprendre per què això ha succeït entendre, comprendre, investigar, formar-nos, informar-nos... Això que diem recuperar la memòria històrica, doncs això mateix. Mira, quan una parella se separa i un diu a l'altra, no et vull veure mai més, eh, segurament amb tots els arguments i motius a sota el braç, eh, l'altra persona, la persona que és acomiadada, eh, si no se li dona un per què, no se li dona un motiu, no es pot parlar de per què ha succeït tot això aquesta persona se sentirà traïda i se sentirà amargada Clar. tota la vida. En canvi, Vull si ho dir, entens... Encara que et diguin un no, però és important que et diguin per què no. Clar. Perquè si no, és que és la, la inòpia total per tota la teva vida, i per tant és l'amargor, la incomprensió. I davant de la incomprensió i la desinformació, l'únic que et queda que és? treure la llança, treure la llança i machacar tothom qui se't posi pel davant en nom de la persona que ha traït. Vull dir que eh, la paraula... O sigui, és molt simple, eh? dir, són aquests dos moments. Tranquil·litat, que en resolució de conflictes diem eh, estàs de, de, de pau i treva. i després ja parlarem, eh, però sobretot parlarem de què és el que ha succeït, per què va succeir. Eh, per I el perdó. El perdó arriba després. És un efecte secundari. Ja quan ja has uh, mm. pogut explicar per què ha passat això. Correcte. Mira, en l'educació dels nens eh, hi, ha un, hi, ha un, hi ha un automatisme molt interessant, que quan dos germanets es barallen, els pares que diuen «Ràpidament, perdó». Però, perdó, papà, això ho he vist molt a casa meva, eh, amb els meus negòdits i tal, diu «Com vols que un nen demani perdó si no entén que allò que estava fent ho està fent malament?». Tu creus que no ho entenen? Moltes eh, vegades han fet una cosa i saben perfectament mira, que no estan fent el que una toca. Una cosa eh? és entendre i una altra cosa és comprendre -ho. Diu que, escolta'm, vostè com és que estan fent? Mira, jo cada matí, quan em llevo, eh, tinc aquest pensament, que jo segurament no tinc tota la seguretat del món de que arribi viu al final del dia. Això és una obvietat molt gran. Sí. Li va dir al seu disciple, ostres, diu, però és que això ho, ho sap tothom. I li va dir el mestre, sí, però no tothom ho sent. Yeah. que és molt diferent. O sigui, aquest esforç d'empatia és important fer-lo en aquests processos de reconciliació. I després pot arribar el perdó. Vull dir, el perdó és sempre un efecte secundari, després d'un procés de reconciliació, d'un procés de comprensió dels fets. Uh, pels que ens estiguin sentint i volen fer un Google... Eh, podem posar el, el Google, la paraula gatxatxa. Eh, gatxatxa, tal, tal com persona, sona. Eh? És una paraula miraculosa, és, és, és, és una meravella. És la forma que tenen de resoldre conflictes a l'Àfrica subsahariana, en la que eh, sí que es parla de perdre, parla al final de tot. Diu que a les comunitats hi havia un senyor que tenia, feia el que avui diem doncs de mediador, que tenia el favor moral informal però moral, de la resta del poble. I les persones que estaven enotjades perquè tenien un conflicte, perquè s'havien sentit traïts, etc, anaven a la gatxatxa. La gatxatxa era al eh, pati de darrere d'aquelles xaboles que hi ha doncs, eh, allà Doncs eh, allà, un parlava de com s'havia sentit, de què és el que li havia succeït, per què em vas fer això, i fa tot aquest, tot aquest, i l'altra eh, fa exactament la mateixa història. Com m'he sentit, com ho he viscut, per què ho he fet això? Eh, I després de tot, aquesta, de, tot, de tot aquest aïllament de fets, pot arribar el perdó. No abans, mm -hmm. i no sempre, i no sempre arriba el perdó. No, mm -hmm. no sempre arriba. Ui. Hem parlat molt, ui, i hem d'acabar perquè volíem fer un petit bloc del tema del dia al final d'aquesta hora, perquè a la propera hora anirem una mica justos de temps. Hem parlat, deia molt, des de la perspectiva del qui se sent traït. Però, pregunto, qui traeix i sap que ha traït i se sent malament... <ríe> És una motxilla molt grossa, aquesta. Això també pesa molt, eh? Pesa moltíssim. Compte, eh? perquè mm, entendre perquè ho vas fer i perdonar-te també i dir, escolta, ho vaig fer això perquè tal, tal, tal... Té la marinera, eh? Clar. Hem entendre que qui s'ha sentit traït a eh, la seva pau personal no dependrà del seu butxí. Dependrà sempre de la capacitat que tingui d'arribar al final de tot aquest procés a comprendre que allò en realitat no va anar contra ell. La, el motiu, l'origen d'una traïció, el factor principal el té sempre qui traeix no el traït. Mm. Eh, I això és una bona notícia. Però per qui traeix, eh, que es vagi preparant, perquè el dia que tingui mínima consciència del que ha fet, eh, la, fa, o sigui, la fatiga, la càrrega, serà molt grossa. Mm. És bo, molt interessant tenir, mantenir, eh, en temes de prevenció, mantenir les motxilles al dia. Què vol dir? Tenir-les Buides, eh? Vull dir que eh, eh, siguem conscients que nosaltres traïm constantment, fem aquestes petites lesions constantment a les persones que tenim al voltant. És bo recordar a aquestes persones eh, la paraula gràcies, la paraula disculpes, la paraula respecte. En eh, el moment que siguem molt respectuosos amb la resta del món i amb nosaltres, doncs eh, a tot aquest, tot aquest eh, muntant de lesions que nem fent constantment, segurament sense voler, doncs tot això va disminuint. Eh, tenir la motxilla al dia és important. I, ojo, anar a i a Sud-Àfrica tenim eh, amb Desmond Tutu totes les comissions del perdó tenim exemples molt potents que ens poden donar molt exemple de com el butxí va cercar a la seva víctima aquella persona que va trair i li demana perdó i li eh, demana les seves excuses i, i li dona explicacions i això genera sense cap, sense cap dubte un món Eh, amb molta pau, malgrat tot. Eh? Si heu agafat tard aquesta secció i la voleu escoltar sencera o la voleu simplement reescoltar, Uh, el Santi sempre penja les seccions a la seva pàgina web. Sí, ok. A partir de dilluns ho tenim allà ja penjat. no? Resert.com, sí. Eh? Resert.com i, si no, també el blog del programa, eh? Mm. Via Lliure... No, perdó. RAC1.cat Via Lliure. Mm. Allà també tenim el blog amb cadascuna de les seccions que fem al programa. Doncs, Santi, moltes gràcies. Eh, moltes gràcies a vosaltres. Com sempre, un plaer molt gran. Vinga, gràcies. Una abraçada. Adéu.